Поліські Коломийки. Новорічна. Хтось у двері мені стукав, вибив аж три дошки. Думав я то Дід Мороз, а то від Морозки. Сімейно-побутова. Те, що мені наче мати, може все дістати. Ой, якби ж то вона знала, як мене дістала. Паливно-енергетична. Той, хто продає пальне, не орей не сіє, лиш компанія лукоїл, цибуля й олія. Інтимна. Я вже в такому віці, що не випадково більш лякає згода жінки, ніж її відмова. Спортивна. Ходять наші футболісти по полю, мов тіні. В Англії футбол родився, а вмер в Україні. Веснянодорожна. Українські водії закричали гвалтом, на дорогах зійшов сніг разом із асфальтом. Політична. Це ж чого Верховну раду радою назвали? Бо радіють депутати, що туди попали. Лірична з кримінальним відтінком. У коханні третій зайвий, я скажу не без підстав, Чоловік застукав жінку, ну а потім задовбав. Правдива. Проживаємо ми дні, як листя на гілці. Якщо істина в вині, то правда в горілці. Філософська. Для людей найважливіші здоров'я і нерви. А в любові, як у школі, головне перерви з власного досвіду. Час летить, і ми з роками змінюємо звички. Старість це коли аптечка більша косметички. Рекламна. Хто візьме горілку пісня і стане її пити, буде ввечері співати, вранці буде вити. М'ясо молочна. Зустрічаються два кума у полі за гаєм. Ви корову вже доїли? Ні, ще доїдаєм. Студентська. А студентський гуртожиток, знову сповнений пісень. У студентів є два свята. День студента і кожен день. Виборча. А виборчі перегони на тей перегони перемогу здобуває той, хто більше гонить. Медична. І діагноз був невірний. І рецепт неточний, бо хірург кінчав вечірній, фармацевт заочний. ВЕГЕТАРІАНСЬКА Слава вегетаріанцям від краю й до краю. Вони тварин не їдять, тільки об'їдають. ВІЧЛЕВА І смішного, і дурного стільки чув я на віку. Що у Франції корови кажуть всі «мярсі беку»? Інтернетна. Це, повірте, щира правда. Всі жінки як інтернет. І учора, і узавтра. Комусь ком, а комусь нет. Житейська. Я борги свої ніколи не віддам нікому. Пригодяться такі гроші і мені самому. Сумна. Хоче знать, крокодилятко, де крокодил тато. Каже мама у посольстві. Там він дипломатом. Музична. На концерті пережив я страждання нестерпні. Музика була жива, музиканти мертві. Оздоровча час займатися собою з вечора і до рання, бо дорожче від здоров'я тільки лікування. Поздоровча. Я, жінок, усіх вітаю і скажу без жарту, краще бути 1 маєй, ніж восьмою мартаєю.